7. Висота 30 кліків, повідомила Джейн Саган. Пора вивантажуватися. Бійці другого взводу вибралися з десантного шаттла і полетіли в нічному небі над Діруєвом, головним містом Енешан. Небо під ними освітилося яскравими спалахами, не потужними залпами зенітних гармат протиповітряної оборони, що трощать транспорти, а різнобарвними веселими фейерверками. Сьогодні був останній день чафалану. Щорічного енешанського свята відродження та оновлення. Цього дня енешани повсюди виходили на вулиці великими компаніями, визначали, як годиться, тобто трохи напивались і буянили. Цього чафалану Діру вирував з особливим розмахом. Окрім традиційних гулянь, цьогорічне святкування також охоплювало посвячення спадкоємця, на якому філепс Сер, енешанська ієрархиня, мала офіційно проголосити свою доньку вію Сер майбутньою правителькою Ениши. Для увічнення цієї події Філіп Філипсер сідила зразок королівських драглів, якими годувала свою доньку, і дозволила масове виробництво їх синтетичної версії, котру розчинивши, розфасували у скляночки і пропонували як сувенір мешканцям Дірлуєва в завершальний вечір Чафалану. У своєму природному виді драглі, додані в раціон харчування Ениши, що не закінчила цикл перетворення, викликали глибокі структурні зміни і вели до суттєвих фізичних та інтелектуальних переваг, коли НШ досягне статевої зрілості. У розчиненому стані синтезовані королівські драглі дарували дорослій особині першокласний галюциногенний тріп. Тепер, коли більшість мешканців Дірлуєва скуштували драглів ще до початку святкового салюту, вони влаштувались у своїх приватних садочках і громадських парках, Зацмоктали рутовими отворами в еквіваленті ох і ах, милуючись різнобарвними вогнями феєрверків, кольоровий спектр яких був фармацевтичним чином розтягнутий на всю довжину енишанського зорового діапазону. Із висоти 30 кліків і стрімко знижуючись, Джаред, звісно, не бачив та не чув трохи закумарених Енешан. Спалахи феєрверків були яскравими, але далекими, а їхні звуки губилися в розрядженій стратосфері планети. Джаред зосередився на іншому, на місце перебування бойових товаришів, швидкості зниження і маневрування, необхідному для того, щоб приземлитися в заданій точці, але подалі від певних подій, які незабаром мали там статися. Визначити розміщення побратимів не становило проблеми. Усі бійці другого взводу були захищені від візуального спостереження та більшої частини електромагнітного спектра спеціальними чорними Нанобіотичними комбінезонами. Такою самою захисною речовиною було покрите й обладнання, за винятком невеликого приймально-передавального пристрою, який видавав вузькоспрямований сигнал. За ним визначали місце перебування кожного з бійців, які перед десантуванням синхронізували сигнали передавачів з інтервалом в одну мікросекунду. Джарет знав, що Сара Полінг за 40 метрів попереду і правіше, Даніель Гарвей за 60 метрів нижче а Джейн Саган, яка покинула транспорт останньою, на 200 метрів вище. Коли невдовзі після місці Вітезбурзі Джаред виконав перший затяжний нічний стрибок, він спромігся загубити той вузькоспрямований промінь, унаслідок чого приземлився за кілька кліків від зводу і змушений був самотужки наздоганяти підрозділ. Того про Чухана він не забуде до кінця днів. Тепер кінцевий пункт маршруту Джареда був за менш як 25 кліків унизу, і його підсвітлював розумник, пропонуючи найкращу траєкторію зниження. У режимі реального часу розумник вносив корективи з урахуванням поривів вітру та інших атмосферних факторів, а також ретельно обходив стороною три розміщені у ряд віртуальні колони, накладені на тривимірну мапу в полі зору Джареда. Ці стовпи, що опускалися з небес, опиралися в три точки однієї будівлі – Палацу Ієрарха, Матері, Нації, Філепсер та її двору а також офіціальної резиденції уряду. Що ті три колони себе представляли, стало зрозуміло, коли Джаред та інші бійці другого взводу знизилися до висоти 4 кілометрів. Із неба опустилися три промені заряджених часток, випущені зі супутників, що їх розмістили на низькій орбіті НШ спеціальні сили. Один промінь – тьмавий, другий – засліплюючи яскравий, а третій – найп'яніший з усіх та ще дивно миготів. Мешканці Дірлуєва захоплено заворкували від такого видовища та лумких ударів грому, що супроводжували появу променів. У їхньому теперішньому стані, водночас загостреній і загальмованій уяві, ці промені здалися продовженням світлового шоу. Тільки нападникам та безпосереднім організаторам шоу в Дірлуєві була відома правда. Звісно, система планетарної протиповітряної оборони НШ не могла прогавити променеві супутники – Адже виявлення ворожої зброї і є першорядним завданням такої захисної системи. Однак сама ця трійця супутників була вправно замаскована під ремонтні буксири, їх установили кілька місяців тому, незадовго після інциденту в Геттісбурзі, як частину допоміжного технічного флоту, що обслуговує дипломатичні кораблі Колоніального Союзу на одній із трьох орбітальних станцій НЕШИ. До речі, вони чудово справлялися з функціями ремонтних буксирів, а їхні модифіковані двигуни жодним чином не видавали себе. Ні зовнішньо, ані при перевірці внутрішніх систем. А все завдяки хитромудрому програмному забезпеченню, яке допомогло приховати справжні можливості від неприскіпливих інспекторів. Три боксири були відряджені для транспортування Коршака, коли той увійшов у космічний простір Ениші і попросив дозволу на ремонт корпусу та корабельних систем, отриманих у ході недавнього бою з крейсером Раї. Коршак виграв дуель, але змушений був ретируватися для усунення пошкоджень. Корабель колоніального союзу навмисно стряв у бійку поблизу однієї порівняно непоганої захищеної колонії раї, військова міць, якої давала змогу відбити атаку, хоча й не була здатна знищити його вщент. Командир Коршика запропонував Енешанським військовим здійснити візит війчливості, але ті відмовились, отримавши неофіційними розвідканалами від раї інформацію, що підтверджувала версію КС. Коршак у відповідь на свій запит отримав дозвіл відправити частину екіпажу на берег, а саме до Трешу – курорту на Інащі, виділеного для відпочинку дипперсоналу Союзу колоній. Треш був на південному сході від Дірлуєва, тобто трохи північніше повітряного маршруту транспортного шаттла, який мав доставити два підрозділи відпочивальників другого взводу. При наближенні до столиці літальний апарат, повідомивши про атмосферні пертурбації, Змінив курс на північ, щоб уникнути бовтанки. І на короткий час залетів у закритий для польотів простір над Дірлуєвом. Ейнашанські авіадиспетчери дозволили змінити курс, але наполягли на поверненні до обумовленого маршруту тільки-но небезпека мини. Пілоти слухняно виконали це за кілька хвилин, полегшивши транспорт на два відділення. Як багато можна зробити, коли твій ворог формально вважається твоїм союзником? Промені заряджених часток випущені з буксирів, приставлених до коршика досягли палацу ієрарха. Перший найсильніший прошив шість перших поверхів будівлі і занурився в її надра, перетворив на пару генератор, а заразом прокладений за 20 метрів нижче основний силовий кабель. Пошкодження силової гілки призвело до масового перемикання електричних систем палацу на аварійні генератори, які також вийшли з ладу через кілька мілісекунд. Коли не стало централізованого електропостачання, прокинулись автономні генератори і повсюдно позамикали бронебійні двері. Розробники електричних та охоронних систем палацу цілком правильно вважали, що одночасна відмова основної і аварійної систем електропостачання може означати тільки одне – на палац здійснено напад. У цілому такий підхід мали би вважати раціональним, якби вони не врахували, що децентралізація локальних аварійних генераторів зіграє ключову роль у плані нападників. Цей промінь майже не викликав особливих побічних ушкоджень. Його енергія була навмисно сконцентрована таким чином, щоб зосередитися на вузькому колі та проникнути глибоко під землю. В результаті утворилася діра завглибшки майже 80 ярдів. Однак її відразу ж завалили уламки шести поверхів, тож залишилася тільки неглибока яма. Другий промінь пронизав адміністративне крило палацу. На відміну від першого вузькоспрямованого, цей мав широкий радіус і був налагоджений таким чином, щоб розсіяти якнайбільше теплової енергії. Закупорене адміністративне крило нагрілося там, де влучив промінь. Розпечене повітря увірвалося в будівлю, повисаджувало двері та вікна і позапалювало все, що горіло нижче 932 градусів за Цельсієм. Три дюжини енешан, які чергували в нічну зміну, робітники, охоронці, прибиральники моментально зварилися в панцирах. Особистий робочий кабінет ієрарха з усім, що було всередині, опинився у центрі променя і перетворився на попіл за частку секунди до того, як вогнений смерч розмів той попіл по усіх закутках цієї частини будівлі, що стрімко перетворювалася на руїну. Другий промінь виявився найруйнівнішим, однак найменш дієвим з усіх. Спеціальні сили зовсім не намірялися убивати ієрархиню в її приватному кабінеті. Вона зрідка бувала там вечорами. Тим паче сьогодні, коли виконувала церемоніальні обов'язки в рамках святкування чафалану. Тепер вона перебувала на протилежному боці Дірлуєва. Якщо це була спроба замаху, то незграбна. Проте спеціальним силам якраз і треба було видати свій напад за незграбну спробу замаху на життя ієрархині, щоб вона сама, а головне, її численна та потужна особиста охорона, трималася якнайдалі від палацу, поки другий взвод виконує завдання. Третій промінь, найслабший з усіх, із мерехтінням розпоров дах будівлі, так хірург припікає судини, знімаючи шар за шаром. Його метою було не посіяти паніку чи викликати тотальні руйнування, а прорізати прямий прохід до королівських покоїв, де й містилася власне ціль другого взводу, а заразом і важель, за допомогою якого вони сподівалися вивести Енешан з Троїстого Союзу війни проти людства. «Ми маємо викрасти що?» – перепитав Даніель Гарвий. «Маємо викрасти віюцер», – повторила Саган, наслідницю енишанського трону. Даніель Гарвей усім своїм виглядом показав страшенне здивування. І це нагадало Джареду, чому солдати спеціальних сил, незважаючи на інтеграцію, завжди намагалися відвідувати брифінги. Врешті-решт, ніщо не може замінити мову тіла. Саган розіслала розвіддання щодо майбутньої операції, але Гарвей не чекаючи повного розпакування, знову поліз на рожен. Відколи ми займаємося кіднепінгом? Це щось новеньке. Викрадати нам доводилося і раніше, заперечила Саган. Справа для нас не нова. Але раніше ми викрадали дорослих, не вгамовувався Гарвий. І, строго кажучи, то були вороги, які бажали заподіяти шкоду. А тепер йдеться про викрадення дитини. Радше лічинки, уточнив Алекс Рентген, який розпакував план операції і почав з ним ознайомлюватися. «Нема різниці», – огривнувся Гарвий. «Личінка, немогля, дитина. Йдеться про те, що ми збираємося використати невинну малу з корисливою метою, так? Не вперше йдемо на таке. Це підло!» І це ми чуємо від зірві голови, якому зазвичай нагадують не трощити все підряд. Уїдливо додав рентген. Гарвей зиркну на Алекса. «Твоя правда. Я та сама людина, який персонально наказують не трощити все підряд. Але на мій погляд від цієї операції погано ткне. Хлопці, що чорт забирає з вами коїться. Гарвею, наші вороги не беруть до уваги наші високі стандарти, зауважила Жулі Енштейн і надіслала загальним каналом світлини з горою дитячих трупів на Геттісбурзі. Джареда знову пересмикнула. І з цього випливає, що ми маємо дотримуватися таких самих низьких стандартів, як і вони? запитав Гарвій. Слухайте сюди, втрутилася саган. Це питання на голосування не виносимо. За даними нашої розвідки, раї, Енишани та обіни збиваються в купу, щоб разом вторгнутися на нашу територію. Ми потроху смикаємо раї та обінів на їхніх кордонах, але поки що не мали змоги зачепити Енишан, оскільки все ще підтримуємо видимість союзницьких відносин. Це дало Енишанам час підготуватись і, незважаючи на ту дезінформацію, якою ми їх годуємо, вони надто добре проінформовані про наші слабкі місця. У нас є неспростовні розвіддані, які свідчать про те, що згідно з планом, енишани підуть в авангарді наступу. Якщо ми відкрито виступимо проти енишан зараз, на нас підуть війною усі троє, а ресурсів протистояти всім ми не маємо. Гарвий має слушність, ця операція відкриває для нас нову сторінку, але жоден з альтернативних варіантів не досягне такого результату, як цей. Ми не можемо подолати енишан за допомогою війська, проте можемо зламати їх морально. На цей момент Джаред проковтнув матеріал. «Так, тільки кіднепінгом не обмежимося», – проказав він Саган. «Ні», – погодилася Джейн. «Викрадення не змусить іерархиню погодитись на наші умови». «Господи!» – пробурмотів Гарвей, дочитавши план операції до кінця. «Від цього дме не по-дитячому». «То найкращий з варіантів», – мовила Саган. «Якщо тільки ти не дотримуєшся думки, що союз колоній здатен битися на три фронти». Можна запитати поцікавився Гарвий. Навіщо ми встрягли у це лайно? Ми солдати спеціальних сил, відповіла Джейн. І це наша робота. Лайно собаче, вибухнув Гарвий. Ви що й не самі це сказали? Ми таким не займаємося. Насправді ніхто не займається. А нас змусили взятися за цю справу, бо всі інші відмовилися. Гарвий обвів поглядом переговорну кімнату. Ну ж бо, хлопці, ми можемо зізнатися в цьому хоча б самі собі. Якийсь справжньонароджений довбань із військової розвідки вигадав цей геніальний план, а потім Кубка справжньонароджених генералів під ним підписалася, після чого справжньонароджені командувачі колоніальних сил оборони просто не захотіли мати з цим нічого спільного. Ось так ми отримали наказ, бо вони вважають, що ми не протестуватимемо, адже ми просто купка дворічних убивць, позбавлених моральних якостей. Щодо мене, то я такі принципи маю і впевнений у тому, що їх мають усі присутні в цій кімнаті. Я ніколи не заткував чесному бою, і вам це відомо. Однак тепер нам пропонують зовсім інше. Це срань господня. Повне лайну. Гаразд, це лайну, – втрутилася Саган. Але ми отримали наказ. Тільки не просіть, щоб я хапав ту личинку, – роздратовано мовив Гарвий. Прикриватимуть тих, хто це зробить, але хай ми на чаша сія мене. Я би тобі й не доручила, – відукнулася Саган. Для тебе знайдеться інша робітка. «І кому ви збираєтеся доручити цю почесну справу?» – поцікавився Алекс Ренген. «Зроблю сама», – відповіла Джейн. «Але мені знадобляться два добровольці». «Я вже сказав, що прикриватиму», – нагадав Гарвей. «Мені потрібна заміна на випадок, якщо отримаю кулю в голову Гарвею». «Я піду», – відізвалася Сара Полінг. «Гарвий має рацію, від цієї справи смердить, але…» «Дякую, Полінг», – кинув Гарвий. «Нема за що і не задирай носа». Гаразд. Одного маємо, сказала саган, хто небудь іще. Усі подивилися на Джареда. Що таке? раптом наїжачився він. Та нічого, мовила Жільштейн, просто ви сполінг розливода». Нічого такого нема, обурився Джаред. Ми у зводі сім місяців, і я прикривав у бою кожного з вас. Заспокойся, ніхто не каже, що ви одружені, повела далі Енштейн, і ти насправді прикривав нас усіх. Але під час бойових операцій кожен воліє працювати в парі з кимось конкретним. Наприклад, я в таких ситуаціях віддаю перевагу рентгену. Лейтенант Саган змушена працювати у парі з Гарвеєм, бо ніхто інший його не хоче. Ти спарувався з Пулінг, от і все. Кінчає тролити Джареда, посміхнулася Сара. Він нормальний хлопець, на відміну від вас виродків. Ми теж нормальні виродки, гизукнувся рентген. Точніше, народилися нормальними, додала Ейнштейн. Гаразд. Якщо зі жартами покінчено, втрутилася Саган. То я все ще чекаю на другого добровольця. "Дірак", підказав Гарвей. Та припини вже, роздратовано крикнула Саган. "Гаразд", відгукнувся Джаред. Я згоден. Саган зібралася було заперечити, але передумала. "Добре", і повернулася до плану операції. Вона зробила це знову. Надіслав Джаред Полінг виділеним каналом, коли брифінг закінчився, помітила, вона готова була мене відмовити. Так помітила, підтвердила Сара, але передумала. Коли доходить до справи, вона завжди ставиться до тебе так само, як і до інших. Знаю, погодився Джаред. Тільки цікаво дізнатися, чому вона саме мене недолюблює. Щось я взагалі не бачу, щоб у неї тут були улюбленці, зауважила Сара. Припини цю параною. До речі, ти мій улюбленець, коли не страждаєш на переслідування. Я працюю над цим, запевнив її Джаред. От і добре. «І дякую за те, що викликався добровольцем. Сама знаєш, кінь собаці кістку». Сара вголос хихитнула. Саган зиркнула на неї. «Пробачте», – надіслала Сара загальним каналом. За кілька хвилин Джаред знову постукав до Сари закритим каналом. «Ти насправді вважаєш цю операцію огидною?» «Страшенно», – відгукнулася Сара. про промені згасли?» Джаред та інші бійці другого взводу розгорнули пароплани. Заряджені нанороботи висунулися на ниточках з рюкзаків та зіткали індивідуальні куполи. Вільне падіння припинилось, і тепер Джаред планував у напрямку палацу до пробитого третім променем отвору, котрий досі парував, отвору, що вів у дитячі покої спадкоємиці. Палац ієрархині, котрий розмірами нагадував базиліку Святого Петра, був чималою будівлею. І за межі головної зали, де відбувалися офіційні прийоми, і адміністративним крилом нині зруйнованим, на Енешанам вхід було заборонено. Архітектурних планів цієї частини палацу не було у вільному доступі, а сам палац, побудований у характерній для Енешан безладній хаотичній манері, нагадував нагромадження термітників, у лабіринтах якого нелегко зорієнтуватися та віднайти потрібне приміщення. Перш ніж схвалити план викрадення Енешанської спадкоємиці, Треба було точно з'ясувати, де її приватні покої. Підрозділу військових досліджень довелося поламати голову, та ще й часу було обмаль. Відповідь знайшли на мікрорівні, точніше на рівні одноклітинних. Для цього довелося задіяти це Ксав'єріїн, енишанський прокаріотичний організм, який еволюційно споріднений з бактеріями. Подібно до того, як штами бактерій щасливо співмешкають у симбіозі з людьми, це живуть? і за нешанами головним чином у середині організму, але іноді і ззовні. Подібно до людей, далеко не всі нешани вимогливі щодо особистої гігієни. Яйцеголові з відділу військових досліджень розпотрошили цекса та змінили послідовність генів так, щоби створити підвид цекса мовери, закодований таким чином, аби сконструювати приймально-передавальні радіопристрої завбільшки як мітохондрія. Ці крихітні органічні пристрої нотували переміщення їх носіїв, визначаючи своє місце перебування відносно цекса Вєрі Мовере, розміщених усередині інших хенешан у межах зони дії радіопередавача. Обсяг пам'яті цих мікроскопічних пристроїв був невеликим. Бактерія могла зафіксувати не більше години переміщень, але за кожного клітинного ділення виникав новий записувальний пристрій, і все починалося заново. Військові впровадили цю генетично модифіковану прослужку до Палацу Іерархені за допомогою лосьону для рук, яким спорядили нічого не підозрюючого дипломата Союзу колоній, котрий мав регулярні фізичні контакти з енишанськими колегами. Ті, своєю чергою, передали бактерії палацвій прислузі просто в процесі побутового спілкування. Індивідуальний мозковий протест цієї дипломатині, а також її помічників, був нишком модифікований так, Щоби записувати мікросигнали, які скоро почали випромінювати персонал палацу і його мешканці, охопно з ієрархіною та її спадкоємицею. Менш як за місяць науковий підрозділ мав детальну мапу внутрішньої структури палацу Матері Нації, складену на основі переміщення персоналу всередині будівлі. Військові нічого не сказали дипкорпусу Союзу колоній про те, що ті ненавмисно взяли участь у шпигунській операції. По перше, з міркувань безпеки а, по-друге, дипломати жахнулися б, якби дізналися про таке. Джаред приземлився на даху палацу осторонь від отвору на випадок, якщо конструкція послабшала, і дав команду скласти парашути. Довкола приземлялися, ті вже приземлились, інші бійці другого взводу і одразу розпочинали готуватися до спуску, закріплюючи троси. Джаред краєчка мука помітив Сару Полінг, яка наблизилася до діри і зазирнула в неї, намагаючись розглядіти, Хоч щось крізь клуби диму та куряви від уламків. Не дивися вниз. Попередив її Джаред. Запізно, відповіла вона і надіслала запаморочливу картинку побаченого. Через інтеграцію Джаред її стурбованість і збудження перед невідомим. Та й сам відчував те саме. Страхувальні троси закріпили. Полін Діраку, звернулася Джейн Саган, вирушаймо. Минуло менше п'яти хвилин відтоді, як ударили промені з неба. І з кожною секундою зростала ймовірність того, що об'єкт, через який і заварилася ця каша, перемістять. Час також грав проти. Супротивник оговтався, і будь-якої миті тут мали з'явитися війська і аварійні команди. Підрив адміністративного крила мав відвернути увагу від другого взводу чи, принаймні, відтермінувати її. Перша трійка пристебнула карабіни і, пролетівши чотири поверхи, опинилася на рівні житлових покоїв і Дитячі апартаменти були позаду. Вирішили не спрямовувати промінь безпосередньо сюди, щоб уникнути раптового обвалення. Спускаючись, Джаред переконався в доцільності такого рішення. Хоч яким хірургічно точним був промінь, він учинив би суцільне руйнування на верхніх трьох поверхах, а більшість уламків попадала б униз. Активувати інфрачервоні прилади, скомандувала Саган під час спуску. Освітлення вимкнене і внизу повно пилу. Джаред із Сарою виконали наказ. Бордове свідчення від нагрітих променем перекрить та розпечених руїн унизу заповнило все поле зору. Охоронці, приставлені до покоїв, ринули до апартаментів, готові зустріти нападників, коли дірак Саган та Полінг, відстебнувшись від тросів, важко осіли на купу сміття, придавлені силою тяжіння, яка на найнайшим вища за земну. Джаред відчув, як гострі уламки ледь не прострикнули його але комбінезон затвердів, перешкоджаючи пораненням. Тріся оглянула за допомогою інфрачервоного бачення кімнату, відразу ж виявила охоронців і надіслала інформацію нагору. За кілька секунд із даху пролунав уривчастий тріск пострілів, охоронці попадали. Кімната зачищена, доповів Алекс Рентген. Це крило відрізане, і ми не спостерігаємо інших охоронців. Посилаємо до вас іншу групу. Жуліенштейн та двоє бійців другого взводу почали спуск. Дитяча прилягала до апартаментів в ієрархині, і через заходи безпеки приміщення об'єднали в один відгороджений вузол, захищений від будь-яких спроб проникнення, за винятком потужного потоку часток, випущеного з космосу. Оскільки ці приміщення мали захист ззовні, внутрішні заходи безпеки були поверховими. Розкішні прикрашені різьбленням двері з'єднували обидві кімнати і зачинялися на один замок. Джаред пострілом вибив його і розчинив двері. Саган сполінг прикривали. Хтось накинувся на нього, тільки на Джаред зазирнув усередину. Він ухилився і розглядів Енишанина, який замахнувся імпровізованою дубинкою, цілячись у голову. Джаред поставив блок рукою та одночасно вдарив ногою між передніми нижчими кінцівками. Панцер хруснув. Енешанен заревів від болю. Боковим зором Джаред помітив у кімнаті другого Енишанина, який забився в куток і притискав до груди щось, що горлало. Перший Енишанан загарчав і ринуся вперед, аж раптом затихнув, але за інерцією пролетів далі та громістко збив з ніг Джареда. Тільки коли ворог притиснув його до підлоги, Джаред зрозумів, що почув звук пострілу. Висунувши поза тіла голову, побачив Сару Полінг, яка схопила енешана за барки, щоби стягнути труп із Джареда. «Могла би застрелити цю тварюку до того, як вона кинулася на мене», – надіслав Джаред. «Побідкайся ще і залишу її на тобі». – відповіла Полінг. – До речі, якщо підсобиш, звільнишся швидше. Полінг тягнула. Джаред штовхав, і нарешті вони звалили Енишана на вбік. Джаред виповз з-під трупа і поглянув на нападника. – Це він? – спитала Полінг. «Хто – Хто знає?" відгукнувся Джаред. – Для мене вони усі однакові. – Відійди, – сказала Полінг і, схилившись над мертвяком, викликала на екран деталі операції. – Це він, батько. Чоловік правлячої іерархині. Джаред кивнув. Джан Хіо, чоловік-консорт і ієрархині, з політичних міркувань був вибраний для запліднення матері нації і народження спадкоємиці. Традиції матріархату, прийняті в енишанській королівській родині, вимагали, щоб батько спадкоємиці безпосередньо відповідав за неї до моменту перетворення. Згідно з традицією, після церемонії посвячення консорт також мав три Енешанські дні полінувати поруч з нею, що символізувало прийняття батьківських обов'язків. Власниця обставина, окрім інших, стала вирішальною при визначенні Дня викрадення, оскільки вбивство Джан Хіо було другорядною, але не менш важливою метою місії. «Він помер, бо захищав дитину», – мовив Джаред. «Помер, коли захищав дитину», – поправила його Полінг, а не через неї. «Це лише гра слів, результат для нього один», – відгукнувся Джаред. «Не операція, але й носу, бачі», – погодилася Полінг. Із кута кімнати пролунали постріли. Вереск, що ні на мить не припинявся відтоді, як вони увійшли в дитячу кімнату, враз ущух, а за секунду розпочався з новою силою. Саган вийшла на середину кімнати, тримаючи беце в руці, а під пахвою стискала білий оберемок, який вовтузився і горлав. Друге, Енешанин осів там, де саган його пристрелила. Ненька, пояснила саган, не хотіла віддавати дитину. А ви питали? уточнила Полінг. А вже ж? Саган показала на почеплений на поясі невеличкий перекладацький пристрій, що мав попрацювати на фінальній стадії. Принаймні, спробувала. Обивство консорта навряд чи посприяло справі, припустив Джаред. Цієї миті істота, яка пручалася та вирищала, різко здригнулася так, що ледь не вирвалася з-під руки. Саган кинула гвинтівку, щоб міцніше тримати. Істота завирищала гучніше, коли Саган щільніше притиснула її до себе. Джаред з інтересом роздивлявся малу. Ой, значить, яка наслідниця престолу», – мовив Джаред. «Ось така», – підтвердила Джейн. «Енишанка, яка не завершила перетворення. Велика, вирисклива личинка». «А можна їй якось приспати?» – поцікавилася Полінг. «Вона надто горлає». «Не можна. Ієрархія має бачити, що її дитя живе». Кокон знову почав пручатися, і Саган спробувала його заспокоїти. «Діраку, підніми мою беце». Джаред нахилився підняти гвинтівку, з цього моменту в кімнаті спалахнуло світло. «Чорт забирай!» – вилаялася Саган. Вони відновили електрику. «Я вважав, що ми знищили допоміжний генератор», – мовив Джаред. «Так і було», – підтвердила Саган. «Виходить, у них він був не один. Пора вшиватися звідси». Трійця залишила дитячі покої. Саган несла спод коємицю, Джаред із гвинтівкою своєю та лейтенанта на поготові. У материнських апартаментах двоє бійців розмотували троси. Жулі Ейнштейн розташувалася так, щоби тримати під прицілом обоє дверей, що вели до покоїв. «Нас пробують перехопити на останньому поверсі», – сказала Енштейн. «Отвір проходить через рівні, де кімнати мають тільки один вхід. Принаймні так на плані будівлі. А верхній рівень відкритий. Транспорт подано. Надіслав повідомлення Алекс Рентген. Нас тут засікли, і вже відкрили вогонь. «Прикрити нас на підйомі», – розпорядилася Саган і будьте готові вести заслонний вогонь по першому поверху. Там відкритий простір, і вони намагатимуться прорватися саме там. Прийнято, відгукнувся Рентген. Саган передала спадкоємицю при столу полінг, розкрила рюкзак, звідти витягнула через плічник із великою кишенею, щоб вмістити личинку. З трудом запхала туди свою виризкливу ношу, застебнула кишеню і закріпила перевязь на собі, перекинувши через плече. «Мій трос по центру», – сказала Саган. Дірак зліва, Полінг справа. Ейнштейн прикриває нас знизу на підйомі, а потім ви удвох прикриваєте її та інших згори. Зрозуміло? Зрозуміло, до відповіли Джаред і Сара. Перезаряди мою бацет і віддай Ейнштейну, наказала Джаред Саган. У неї не буде змоги перезарядити свою. Джаред витягнув з рушниці лейтенанта магазин, остромив натомість один із своїх запасних і передав Ейнштейну. Та взяла і вдячно кивнула. Готові вас прийняти. Надіслав Рентген повідомлення з даху. Краще поквапитися. Кількіно стигли причепити карабіни до тросів, як почулися важкі кроки Енишан, що наближались. Ейнштейн відкрила вогонь, що й не саган, Булінг та Дірак почали підйом. На кожному наступному поверсі їх зустрічали товариші, котрі тримали на мушці єдиний вхід до приміщення. Інтеграція показала, що, незважаючи на свій спокійний вигляд, вони усі були на нервах і налякані до усрачки. Зверху розпочалася стрільба. Енишани піднялися на верхній поверх. Саган, хоч і тягнула свою вирискливу ношу. Була позбавлена гвинтівки і магазину, тож піднімалася швидше, випередивши Джареда зі Сарою. Паракуль впилися її плече, коли вона майже дісталася верху і готова була схопити простягнену руку Джуліана Лоула. Третя куля просвістіла мимо, влучила Лоулу під праве око, пройшла крізь мозок, перш ніж зрикошетила від задньої стінки черепа і занурилась у шию, перебивши сонну артерію. Голову лола відкинуло назад. Тіло обм'якло, і він повалився у діру. Падіння наштовхнулося на саган і розірвав стрічку перевязі, що тримала спадкоємицю. Саган відчула, що втрачає ношу, але була надто зайнята тим, щоб не зірватися вниз і нічого не могла вдіяти. «Тримай!» – крикнула саган, і Алекс Рентген, схопивши її руку, витягнув нагору. Джаред спробував підхопити пакунок, але не дотягнувся. Той пролетів повз Полінг, яка останньої миті спромоглася вхопити його. Джаред отримав імпульс здивування від болю, що накрив його знизу від Жуліенштейн. Її це замовкла. Почувся шерхі Тенешан, які дісталися покоїв ієрархині. Полінг підняла погляд на Джареда. Ліз на гору, скомандувала. Джаред не обертаючись по ліс. Піднімаючись повз поверх, побіжно побачив купу мертвих Тенешан, але живі відкрили по ньому вогонь. Бійці другого взводу вдарили по ним кулями та гранатами. Ось Джаред нарешті дістався даху, чиясь рука схопила його і витягнула нагору. Він повернувся. Сара Полінг бовталася на тросі, пакунок у руці, а знизу енишани цілилися в неї. Із зайнятою рукою Полінг була позбавлена можливості лізти. Сара подивилася на Джареда і усміхнулася. «Люби мій!» – надіслала вона, розмахнувшись, кинула перевізь, і тієї ж миті перша куля влучила у неї. Джаред простягнув руку, а Сара засмикалася на матусці під градом куль, які пробили захист комбінезона, і впивались у ноги, корпус, спину та голову. Він охопив перевіз і витягнув її через діру, як полінг раптом зірвалася з троса і полетіла вниз. Джаред відчув останні секунди її життя, а потім Сари не стало. Коли його тягнули до транспорту, він кричав. Енишанська культура не тільки матеріархальна, а ще й племінна, які личить расі, далекими предками якої є комахоподібні істоти, котрі гніздилися у вуликах. Єрархиню наділяють владою в результаті виборів серед матеріархинь провідних енишанських племен. Зовні процес має вигляд цивілізованого, хоча на практиці підготовка до голосування може розтягнутися на роки кровопролитних громадянських війн між кланами, які намагаються посадити власного претендента на трон. Задля запобігання масовим заворушенням у кінці правління чергової матері нації влада її після виборів стає спадковою. Але за умови виконання жорсткої умови, продовж двох енешанських років після інтронування, ієрархиня має народити та посвятити в сан життєздатну спадкоємицю. Тільки так забезпечують законну передачу влади в майбутньому. Інакше правлінню її клану настане кінець разом із закінченням царювання. Енешанські матріархині, які споживають багаті на гормони королівські драглі, що приводять до кардинальних змін в їхніх тілах, додатковий атавізм, успадкований від предків, зберігають здатність до репродукції протягом усього життєвого циклу. Тож неспроможність до дітонародження рідко становить проблему. Чого не скажеш про питання вибору батька майбутньої дитини? Матріархині не виходять заміж по любові строго кажучи, поняття «шлюбу венешан» нема. Тут на перший план виходять міркування політичні. Клани, яким не вдалося інтронувати свою представницю, починають, зазвичай, більш витончене і менш кровопролитне змагання за посаду консорта. Як приз переможець отримує вагомі соціальні переваги для клану, а також змогу впливати на державну політику, що є частиною своєрідного посагу клану-консорта. Новоспечені іерархині з кланів, які щойно прийшли до влади, Зазвичай вибирають консорта з племені свого найкращого союзника в оплату за службу. Або з племені жорстокішого супротивника, якщо голосування за вибір матері нації було особливо брудним і виникла необхідність згуртувати народність. Іерархині з династій мають значно більшу свободу щодо вибору консорта. Філепс Сер була шостим іерархом нинішньої династії Сер. За останні кілька сотень енешанських років представниці клану тричі займали цей пост. Після інтронізації вона вибрала консорта з клану Хіо, родини, чиї експансіоністські колоніальні прагнення, врешті-решт, привели до таємного союзу з Раї та обінами з метою виступити проти людства. За свій вирішальний внесок у майбутню війну Енша не мали отримати найкращі активи Союзу колоній, охопну з планетою Фенікс. Раї припадало трохи менше планет, однак серед них був Корал, місце, де вони недавно зазнали ганебної поразки. Обіни, які темнили. До останнього наприкінці виставили сили, що лише трохи поступалися енишанам, але запросили за це одну єдину планету, перенаселену та виснажену землю, яка, вочевидь, перебувала у настільки скрутному становищі, що навіть союз колоній змушений був установити на ній карантин. І Енешани і Раї були щасливі здихатися цієї планетки. Державна політика, яку підсунув клан Хіо, була спрямована, по суті, на розв'язання війни із землянами. Однак, незважаючи на існування єдиного ієрарха, кожен Енешанський клан мав власну раду. Принаймні один клан, Гельн, рішуче виступав проти війни зі Союзом, вважаючи людей потужними у військовому розумінні, нестерпно наполегливими та готовими відкинути моральні принципи, якщо загнати у глухий кут. Клан Гельн вважав раїна багато привабливішою мішенню, особливо якщо взяти до уваги їхню давню ворожнечу з енешанами а також послаблено після розгрому на коралі економіку. Щодо цього, ірарханя Філепсер вирішила не дослухатися до порад клану Гельн, але, враховуючи їх очевидну прихильність до людства, призначила одного з радників племені Хугельна посланцем Енеши в Союзі колоній. Хугельна недавно викликали на Енешу, щоб він узяв участь у святкуванні посвячення сан Спадкоємеці Престолу та справлянні Чафалану. Хогельн перебував поруч з ірархеню, коли Дірлуєв зазнав атаки. Він був поруч і тепер, у таємній схованці, коли до Філіпсер звернулися люди, які вбили її консорта та викрали спадкоємицю престолу. Вогонь припинили, повідомив Алекс Рантген. Здається, зрозуміло, що у нас їхня спадкоємиця. Нарешті, відгукнулася Саган. Полінг та Інштейн були вбиті, але решта взводу застрягла в будівлі, і лейтенант намірялася витягнути їх звідти. Саган віддала команду вирушити до транспорту. Вона скривилася, коли Даніель Гарвей обробляв рану. Комбінезон повністю погасив першу кулю, але друга прорвалася і наробила лиха. Тепер її права рука стала повністю непрацездатною. Джен сказала лівою на невеличкі ноші посередині шатла. На них надійно прив'язана звивалася Віютсер, сер – спадкоємиця матері нації. Тільки тепер не вирощала ахникалами, знесилена і налякана. «Хтось має зробити її укол», – сказала Саган. «Давайте я», – запропонував Джаред, і перш ніж будь-хто інший устиг відреагувати, витягнув з аптечки з-під сидіння Саган шприц із довгою голкою. Відтак схилився над вют ненавидячи цю потворну істоту всіма фібрами душі. Перед очима в розумнику виникла картинка, куди саме і як глибоко треба вструмити голку всередину личинки, щоб вміст шприца потрапив у потрібне місце. Джаред щосили струмив голку в «Вію цер», а та оскаженіло закричала від дотику холодного металу. Джаред натиснув на поршень і вичавив половину вмісту шприца в один із двох ще не розвинутих репродуктивних мішечків спадкоємиці. Потім витягнув голку, струмив у другий мішечок і випорожнив шприц. Потрапивши в мішечок, нанороботи вкрили тонким шаром внутрішні стінки, а потім згоріли, обпаливши тканини, тим самим позбавивши спадкоємицю, будь-якої змоги мати потомство. Віюцер не самовито заскиглила від болю й страху. Іерархиня вийшла на зв'язок, – виголосив Рентген. Є картинка та звук. «Заведи її у загальний канал», – наказала Саган. «І, Алексе, стань біля нож, будеш нашою камерою». Рентген кивнув, став попереду нож і спрямував погляд на Саган, надаючи доступ розумнику до своїх вух та очей, які мали слугувати мікрофоном та відеокамерою. Зв'язок установлено. Попередив рентген і в його полі зору, а також у всіх присутніх у шатлі, з'явилося зображення верховного ієрарха Енеши. Навіть профанові, які не розуміються в енешанській фізіогномиці, з першого погляду було зрозуміло, що Філіпсер аж кипіла від люті. «Довбані людські виродки!» – проказала ієрархиня, чи точніше пролунало через перекладацький пристрій, що уникнув буквального перекладу, заміняючи виразами, які краще передавали зміст слів. «У вас є 30 секунд, щоб віддати мені доньку, або я оголошую війну геть усьому вашому довбаному союзу колоній. Присягаюся знищу вас на порох. «Заткни пельку», – рявкнула саган. Перекладач на її поясі витлумачив. Із каналу зв'язку почулося гучне клацання щелеп, свідчення абсолютного шоку придворних матері-єрархинів. Вони й уявити не могли подібне ганебне звертання до монарха. «Що, пробачте?», – нарешті промовила ієрархиня, Вочевидь, і сама шокована таким ставленням. «Я сказала за ту липельку», – повторила Саган. «Якщо ти така розумна, то вислухаєш усе, що збираюся сказати, і позбавиш наші народи зайвих страждань. Іерархи, ти не оголосиш війну союзу колоній, оскільки ви вже оголосили нам війну, разом із Раї та Обінами». «Не розумію, про що ти», – почала іерархиня. Збрешеш мені ще раз, і я відружу твоїй дочці голову», – обірвала й Саган. «Нове клацання щелеп». Ієрархиня замовкла. «Нарешті», – мовила Саган. питаю ще раз. Ви у стані війни зі Союзом?» «Так», – після довгої паузи відповіла ієрархиня. «Чи будемо незабаром?» «Гадаю, ти помиляєшся», – мовила Саган. «Хто ти така?» – спитала ієрархиня. Іде посол Хартлінг? Чому я маю вести перемовини з тим, хто загрожує життю моєї дитини?» «Думаю, посол Хартлінг у своєму кабінеті і намагається з'ясувати, що коїться». Оскільки ви не спромоглися повідомити її про свої військові плани, ми теж не стали її турбувати. Ти ведеш перемовини з людиною, яка загрожує життю твоєї дитини, оскільки ти намірилась вбити наших дітей, ієрархи. Зараз ти розмовляєш зі мною, бо не заслуговуєш на іншого перемовника. Запевняю, що вести перемовини щодо цього питання зі союзом колоній тобі не доведеться. Ієрархиня знову замовкла. «Покажи мені мою доньку», – мовила після паузи. Саган кивнула рентгену. Той повернувся і сфокусував погляд на віюцер, яка вже не горлала, а скиглила. Джаред зауважив реакцію Філіпсер, яка з матері нації моментально перетворилася на просту матір, охоплену болем та страхом за свою дитину. «Які ваші вимоги?» – спитала ієрархиня. «Відмовтеся од від війни», – мовила Саган. «Окрім нас є ще дві сторони», – сказала Філіпсер. «Якщо ми вийдемо з умови, вони забажають дізнатися причину». «Гаразд, тоді продовжуйте ваші приготування», – запропонувала Саган. «А потім атакуйте одного з ваших союзників. Я би запропонувала раї. Вони тепер слабкі, і ви зможете захопити їх з Ненацька. «А що до обінів?» «З обінами ми з'ясуємо самотужки», – відповіла Саган. «Та невже?» – скептично зауважила Філіпсер. «Не сумнівайтеся». «Тобто ви пропонуєте просто приховати те, що сталося сьогодні?» – запитала ієрархиня. «Промені, якими ви зруйнували мій палац, було видно за сотні кілометрів. Не треба нічого приховувати. Проведіть розслідування, мовила Саган. А Союз колоній радо запропонує нашим енишанським друзям допомогу в розслідуванні. Якщо виявиться, що за цим стоять раї, ви матимете поважну причину відповісти їм. Інші вимоги. Є одна людина, на ім'я Шарль Бутен, сказала Саган. Нам відомо, що він вам допомагає. Ми хочемо його повернути. У нас його немає, відповіла ієрархиня. Він у обінів. Можете в них попросити, мені байдуже. Ще вимоги. Нам потрібні гарантії, що ви відмовитеся від війни». «Бажаєте укласти договір?» – спитала Філіпсер. «Ні», – відповіла Саган. «Ми бажаємо нового консорта, якого запропонуємо самі». Це викликало гучний сплеск клацання з боку придворних. «Ти вбила мого консорта і тепер вимагаєш поставити свого?» – вибухнула ієрархиня. «Так», – спокійно підтвердила Саган. «Але навіщо?» – здивувалася Філіпсер. Мою віют уже проголошено спадкоємицею, і це рішення законне. Якщо я виконую вашу забаганку, і ви віддасте мою доньку, вона все одно належатиме клану Хіо, і вони, згідно з нашими традиціями, збережуть вплив на державну політику. Для того, щоб цьому завадити, вам доведеться її вбити. Ірархиня помовчала, а після паузи додала. Але в такому випадку навіщо мені виконувати ваші вимоги? Філіпсер, мовила Саган, твоя дочка безплідна. Мовчання. «Ви цього не зробили!» – благальним тоном мовила ієрархиня. «Зробили!» – твердо відповіла Саган. Філіпсер поскубла ще так, що залунав невимовно тужливий звук. Вона плакала. Ієрархиня піднялася з місця, вийшла з кадру, потім повернулася, наблизилася до камери і прокричала в об'єктив. «Ви монстри!» – Саган промовчила. «Посвячення спадкоємиці не можна скасувати, а безплідна спадкоємиця означає кінець династичної лінії». Кінець династичної лінії означає тривалі роки безкомпромісної та кривавої громадянської війни між усіма кланами, які змагатимуться за право посадити на престол свою претендентку. Якщо інформація про безплідність просочиться, клани не чекатимуть на природний цикл розвитку спадкоємиці, а відразу ж розпочнуть міжособну війну. Першим чином умерцвлять матір нації, щоби скоріше посадити на трон стерильну спадкоємицю, а потім вона сама стане мішенню для вбивць. Коли до влади подати рукою, ніхто не чекатиме терпляче на свою чергу. Позбавивши віюцер можливості мати потомство, Союз колоній прирік династію сер на забуття, а енешу – на руки анархії. Єдиний вихід – поступитися вимогам людей і погодитися на нечуване. Єрархиня це розуміла. Однак вона пішла до кінця. «Я не дозволю нав'язувати собі консорта», – мовила. «Тоді ми повідомимо матеріархинь про те, що твоя дочка безплідна». «У такому разі я знищу ваш транспорт разом зі своєю дочкою», – заверіщала Філіпсер. «Шквар!» – знизала плечима Масаган. «І всі матеріархині дізнаються про твою повну некомпетентність як правительки, бо ти допустила смерть свого консорта і спадкоємиці. А тоді може статися так, що клан, який ти вибереш, відмовиться від шлюбного союзу. А без консорту немає спадкоємиці. Нема спадкоємиці – не буде миру. Ми добре знайомі з історією Аниши, іерархи». Нам відомо, що клани відмовляли консорту із менш вагомих причин, а ті ієрархи, які бойкотували, довго не протрималися. «Зі мною такого не станеться», – мовила Філіпсер. «Гаразд, тоді вбий нас», – байдужливо відгукнулася Саган. «Але ти можеш погодитися на наші умови, і тоді ми усіляко підтримаємо твою династію, а це дасть змогу вберегти НШУ від громадянської війни. Вибір за тобою. Часи на роздуми більше нема». Дивно було спостерігати за боротьбою, що відбувалась у середині цієї інопланетної істоти, і так чи інакше проявлялася зовнішньо, на обличчі й мовою тіла. Боротьба не самовита, однак безмовна. Джаред пригадав, що під час брифінгу лейтенант Саган наголосила, «Людство не зможе взяти гору над енишанами військовими діями. Можна лише спробувати зламати їх морально». Іерархиня все гнулася та гнулася і нарешті зламалася. «І кого, на вашу думку, маю вибрати?» нарешті спитала Філіпсер. «Хугельна», – відповіла Саган. Ієрархиня повернулася до Хугельна, який мовчки стояв позаду, і видала еквівалент енишанського гіркого смішку. «Я не здивована», – мовила. «А що, нормальний хлопець?» – відлукнулася Саган. «Та й радник чудовий. Спробуй ще раз тішити мене, людину!» – рявкнула ієрархиня. «І я розпочну війну!» «Прошу пробачення, правительнице", мовила Саган. «То ми домовилися?» Так. Видавила Філіпсер і знову заголосила. «Боже, Віют! Боже!» «Ти знаєш, що треба робити!» – наголосила Саган. «Я не можу! Не можу!» – заплакала матір нації. При звуках її голосу Віютсер, яка затихла, заворушилась і голосно заплакала. Правительниця заридала. «Ти маєш це зробити!» – наполягла Саган. «Благаю!» – молила наймогутніша істота на планеті. «Я не можу! Будь ласка! Благаю тебе, людина! Допоможи мені!» «Діраку!» Звернулася Саган: "Зроби це". Джаред витягнув спигви ніж і ступив крок до істоти, через яку загинула Сара Полінг. Личинка, прив'язана до люльки, звивалася та кричала. Їй доведеться померти наодинці й у від усіх, хто її любив. Джаред заплакав, не зрозуміло через що. Джейн Саган підійшла до нож, узяла ніж з руки Джареда. Він відвернувся. Плач припинився.